Salaamu alayka ya, ya Rasulullah Bismillah al-Shaytan al-Wajib Bismillah al-Rahman الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الامر من مات والروح ثم الذين كفروا بربهم يحيدون والذي خلقكم من طين ثم قضى اجلوا واجلوا سَمَنَعِ دَهُ كَمَا انْتُم تَمْتَمُونَ وَهُوَ الْقَاوِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يُحِلُّ مُشْرِقَكُمْ وَجَهُ وَيُحِلُّ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَتِي آيَاتِ رُبِّهِم إِلَّا كَُ عَنهَا مُِغين فَقَدِ كَدَّبُوا بِالحَقلَ مَا جَ أَهُ فَسَوْ فَ يَأتِيهِم أَن بَ أُمَا بِهِ يَسْتَزِئُون Salak Allahul Azim U ime Allaha milostivog samilosti Hvala neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmina i dao Pa opet oni koji ne veruju druga sa gospodarom svojim izjednačuju On vas od zemlje stvara i čas smrti odrađuje I samo on zna kada će smak svijeta biti A vi opet sumnete On je Allah na nebesima i na zemlji. On zna i što krijete i što pokazujete. I on zna, zna ono što radite. A nebjednicima ne dođe nijedan dokaz od gospodara njihova od koga oni glave ne okriću. Oni smatraju da je laž istina koja im dolazi. Ali njeh će sigurno stići posljedica onoga čemu se rugaju. Mislim da je Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل الى انوار المعرفه والعلم ومن وصول الشهوات الى جنات القربات ولدا وصدق ارن نيجويم неизмерним благодат има молим мога najveчим именом његовим da nas počasti, da nikada ne budemo u tmini na neznanja. Gospodaru, izvedi nas iz tmina neznanja i uvedi nas na svjetlo spoznaja. Izvedi nas, gospodaru, iz močvara slijedženja svoji, svojih strasti u prelijepe bašće slijedženja onoga što se nam ti preko svoga poslanika Muhammeda s.a.v. poslao. Gospodaru, jedno dijelo nije malo, ako ti primiš, pa te molimo da naš dolazak većeras primiš. Neka među nama, među porodcama, našima, među našim bližnjima niko nesretan ne bude najvećim te imeno, molim. Draga braćo i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.v. koje je imam Buharija u svojoj hadiskoj izbijece. Prije nego što prijeđemo na današnja tri hadisa jer govore o jednoj temi. To je 493. hadis za nas je na stotine halki. Sto puta smo se okupljali, ovdje je na ovom mjestu od špetka kad je najvriednije donosti salavati salame rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Ovdje je na hiljade puta izgovoreno sallallahu alaihi wasallam na hiljade puta je spomeno božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Želim jedan detalj s vama podijeliti na samom početku koji je pogotovo vama koji tražite nauku, tražite znanje koji studirate. Malo se pomognete naprijed da napravimo prostor. Malo samo viče od Dakle oni koji traže znanje i koji žale ako Bog da sutra da budu korisni u svome društvu jedan vrlo bitan detalj koji je upravo vezan za Buhariju i hadisku zbirku Imam Buharija jedan hadis nije stavio u ovu hadisku zbirku dok se nije dobro uvjerio da je on uistinu autentičan vjerodostojan ono što mi ih danas kažemo sahi jel? i još bih jednu stvar radio ja vas molim kada ako Bog da Budete nešto učili, kada nešto pripremate, neki ispit. Kada ulazite u bilo što što vam je značajno u vašem životu, uradite ovo što ima Buharija u radinu. On bi uzeo abdest, klanjao dva rekeata na file i tek onda bi uvrstio hadis u hadijsku zbirku. I možda je Allah najbolje zna, možda je bereketom tih rekeata koje je on klanjao. Jel? Bereketom toga njegova hadijska zbirka je nadvisla druge. I sutra kada budete kada budete bilo što pripremali, u bilo što ušli, neka vas vode riječi gospodara ma'inde kumjenfad wa ma'inde Allahi baku. Ono što je kod vas prolazi, a ono što je kod Allaha vječno je. Ta dva rekjata više nisu tvoja. Ti je sklanjao dva rekjata i to je ako Bog da, ako se to na pravi način u to je gospodar kod sebe primio, ako je to bilo iskreno i ispravno. I kada čovjek na taj način pristupi bilo čemu što u životu radio, Onda gospodar daje tom čovjeku da mu se otvaraju vrata. I često mi pokušavamo pronaći rješenja za neke naše probleme, nesvjesni da smo ih mi izazvali svojim odnosom prema tomi. Možda smo se mi u studiranju oslonili na neke svoje mogućnosti da zapamtimo, onda izađeš na ispit i vidiš da da ti to baš puno ne koristi. Možda u nekim problemima koji su vrlo jednostavni sa našim bližnjima, možda smo se oslonili znamja, ja ću neku priču, bit dobro. A za zanemariš činjenicu da ti treba ono što Allah daje, da to, da to uspije. Zbog toga, ovo što imam, Buharija radio, a to je da bi klanjao dva rekeata prije nego što bi bilo koji hadijs uključio u svoju hadijsku zbirku, je ono što se zove praktični odgoj. Drugo što što mi je vrlo bitno da, da večera sa vama podijelim, jeste jedan kuranski ajet koji bi, neko, ako, ako, ako želimo da ima neki cilj u životu, insan trebao bi imati ovaj cilj, trebao biti prema tom ajetu. Kaže gospodar, men amila salihan, onaj ko bude činio dobro. Men amila salihan, min dekerin ev untha, bio on muško ili žensko, on ili ona. Ovo je gender korektno, znate, ovo danas je sve, treba da bude gender korektno. I subhanallah, vrlo često kada se govori o pravima nekoga ili nečega, vjerujte da se u tom trenutku najmanje želi dobra to. Želi se nešto, želi se manipulira. Kaže gospodar, men amila salihan, min zekerin euntha, ko bude radio dobro, bio on muško ili žensko. Vohuva mu'min, a on ili ona, jel, su vjernic, vjeruju u gospodara. Šta će dobiti? I ovo je nešto čemu stremimo evo, dok živimo na oz. Onaj ko radi dobro i ko vjeruje gospodara ono što mu gospodar obećaje ovde u ajetu u ovom ajetu kaže da ćemo Allah da živi hayatan toyeba lijep život to mora, nije to život bez iskušenja Ali Allah obećaje insan koji radi dobra djela i koji njega vjeruje da ćemo dati dati lijep život i završava se aone najzijennahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun i Allah će mu dati njemu ili njoj Nagradu prema najboljem dijelu koji je on ili ona u životu uradio. Ili uradio. I ovdje je Abba zamolio. Ozbiljan mumin, vjernik i vjernica. Uvijek razmišlja o onom najboljem dijelu. Zašto? Zato što je Allahova plementost takva. Ona nadvisuje svaku plementost. Kad na sudnijem danu dođeš na osnov ovog ajta, Gospodar ti neće za osmije ulice lice brata ili sestri muslimana ili muslimanke. Ili za dobro koje si bilo kojem čovjeku uradio. Neće ti dat nagradu koliko to dijelo vrijedi. Nego u ovom ajotu kaže daće ti Allah nagradu ko što vrijedi tvoje najbolje dijelo. Ona insan koji preseli na Allahovom put kao šehid. Allah mu danije da mu je svako dobro dijelo veliko koliko šehadit. Ona insan koji poučava znanju ili širi znanje. Svakomu je dijelo vrijedno koliko vrijedi to. Ona insan koji danje veliku sadaku, sagradi džaniju. Svaka njegova sadaka i svako njegovo dobro djelo vrijedi koliko to najbolje djelo. I kaže ulema kada na savjetu je, kaže vjernik i vjernica u životu provode najviše vremena u, potra, u, u, u traganju. Kaže u čemu? U traganju za onome gdje mogu dati najveći doprinos. Ako ti Allah dao da imaš među ljudima dobar, ljudi te uvažavaju. Reci nešto o gospodaru, pa će oni vjeru zato što uvažavaju tebi. Ako ti Allah dao imetak, podijeli od toga imetka. Ako ti Allah dao znanje, podijeli od toga znanje. Ako ti Allah dao vremena, odvoji od toga vremena dio da učiniš dobro. Ove dvije stvari, dakle, ono što je kod nas prolazno je, a ono što je kod Allaha ostaje. Sve što ostavimo sebi, draga braćo i sestre, bez toga ostajemo. A sve što ostavimo gospodaru, to nam je sigurno i sačuvano. Ono što smo sebi ostavili, što mislimo da sebi čuvamo, to moramo sigurno ostaviti, odlazi od nas. Ili mi odlazimo od toga, ili to odlazi od nas. A ono što smo Allahu dali na čuvanje, i vi znate prilikom odlazka od svoje porodice, da je dova Resulullaha, kaže Allahu vas ostavljamo u emanet. Od je kod nas došlo Allahu na emanet. I Allah iman. To je od sunneta Rasoolaha. Ja molim Allah izlašanu ova dva rekiata uvijek kada imate neke bitne stvari, velike stvari, ja vas molim klanjajte dva rekiata. Da vam gospodar dadnije da vidite stvari kakve jesu, a ne, kako vam ljudi nekada prikazuju. I druga stvar, zajedno sa vama i ja to tragam. To, to, je, to je proces u kojem su vjernik i vjernica čitav život. Tragaš za onim najboljim što možeš uraditi, da dođeš kod pejgambera sallallahu alaihi sallam, kažeš Boži i poslaniće, ja sam tragao za najbolji djel. I onda gospodar tebi dadnije Allah za šanuhu, da budeš u njegovom društvu, da budeš u društvu poslanika. Zašto? Zato što si tragao, tragao za onim što je najbolje. Ja vas zamolio da se sjetimo jednom dobom il-Fatiha mama Buhari. Zdajnililah il-Fatiha. Babu sutratu imami sutratu men halfahu poglavlje sutra, odnosno perda imama sutra tumen khalfehu je perda ili sutra onoga koje iza imama ko klanja iza imama fa da na abdullahi ibn yusuf qala akhbarana malik ibn shehab an ubeidillah ibn abdillah ibn utbe an abdillah ibn abbas annahu qala prenio nam yabdullah ibn yusuf od malika od ibn Shihaba, od ubeidillah sina abdillahovog uno kao od utbe od abdillah ibn abbas radijallahu anhu za koga se vezuje poznavanje tafsira Hazreti Abdullah ibn Abbas njemu je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio dovu, Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Gospodaru pouči pa ga razumijevanju vjere i uputi ga razumijevanje Kur'ana, tumačenje Kur'ana. Kaže ovaj azhab koala atbaltu rakiben ala ahimarin etanin kaže došao sam pod Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem jašuči na svojoj mazgi ili magarcu kojeg je imao wa ana javme idhin d na hezstu je htilaam a bio sam tada u onim godinama pred samou punoljetstvo znači moda immo 12 13 godina. o rasulullahhi sallallahu alihi o Smeju salivin nasi bi mina ila reiiridar i doo sam dokj je resullah klanjao na mini bez da isprednjega bude bilo š ta bilo kakav vzidelle neto znači ispred resullaha nemenšte. FeMR tu bejine je da i badeslav pa sam kaže prošao, ispred dijela safa koji je bio iza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa arsaltu l'atana tarta'u pa sam jahalcu pustio da pas je na pašnjaku koji je tu bio wa dahaltu fi saf i ušao sam onda u saf pridružio se saf fa lem yunkir dhalika alaje ahadun i nikom je od prisutnih nije šta nije to spori dakle kad se završio namaz nikomu nije rekao što si prošao ispred na zašto? zato što si bili za koga? iza Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Drugi hadisi, hadesana Ishaq, kala hadesana Abdullah ibn Umair, hadesana Ubaydullaha an Nafin, an Ibn Umar, preniho nami Ishaq od Abdullah ibn Umaira, od Ubeydullaha, od Nafiha, od Ibn Umaira radiyallahu anhu, anna Rasoola Allahi sallallahu alaihi wasallama kana idha akharaja yom al'id. Kaže, da bi Boži poslanik sallallahu alaihi wasallama, kad abi izlazio, nadan bairama. Jovo da, izlazio, to je priprema abilai, to priprama, Baš se i kod nas je to uvijek, ja se sjećam još ko malo djete, koliko je, koliko je nekako, koliko su mahale mirisale Bajramu. I, I dan danas kada izađiš osjeti se hvala gospodaru i kaže kada bi Resulullah izlazio na Bajram. Sada nam opisuje, emere bil harbe, naredio bi da se jedno koplje ponesi, zbog čega je rklanjaju na Musali, gdje nema nikakve, nikakve građevine. Fatuda obejne je dejhi pa bi se to koplje stavlo ispred njega kao neka perda. Vidite, u ovom vam kao sutra. Uh, u ovom hadisu prvom klanjali su nije bilo ništa, nego Resulullah sallallahu alejhi ve bio ispred njega nije ništa bilo. A ovde u ovom hadisu kaže kada je izašao naredio da se nosi koplje fatuda baina yadiehi fi yusalli elaiha wan nasu wara'uhu. Pa bi Resulullah klanjao prema tom koplju. Dakle koplje bi bilo to koje perda ili sutra. Wa kana yaf'alu zalika fi safar. Isto bi Bogu poslanik sallallahu alayhi ve sellem radio na putu Femin temme, pa su zbog toga ittehadehel umera. Zapovjednici nakon Resulullaha, Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija, isto to koplje uzimali i kada izađu na Bajram, kažu gdje nam zabiju ono koplje koje je Resulullah, sallallahu alayhi wa sallam, znao zabiti ispred sebi. Ja vas zamolim samo još malo, evo da vi nam s rata, se, ima još vam u prostoru, da, da nam niko za vratima ne ostane. Bismillahirrahmanirrahim. فسلدي ترجي حديث حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون علم أبي جحيفة قال سمية أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. ود أبو وليد ود شعبة ابن أبي جحيفة ود أبو جحيفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائد يرويستيك صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحة. تلانيو ويدنو دولين زمكة كوية سزوه بطحة وبين يديه عنزة. Mirza, Mirza ne može da da sedi na pod, pa vodajte onaj, dajte mu stolicu. Na problem sa nogom. I kaže kada je Resulullah klanja u toj dolini koja je nedaleko od Meke, kaže znao je zabiti neki manji štap ispred sebe. Znaci ne koplje, nego šta? Kaže feṣalla aẓ-ẓuhr wa al-ʿaṣr, aẓ-ẓuhr rakʿatayn wa al-ʿaṣr rakʿatayn. Onda je Resulullah ko što su bili na putu, klanjao dva rekjata podne namaza sa muslimanima i onda je klanjao dva rekaata i kindije namazan. Te murru bejne je dejhil mer'atu wal himar. Ispred Resulullah s.a.v. su prolazle neke žene, prolazle su neke životinje. Dakle, nije smetalo jer je to bilo iza, iza, iza same sutri. Kao što vidite, braćo i sestro, ova tri hadisa govore o nečemu što je često u našim džamijama. ili znate da je jedan možda od najcitiranih hadisa, onaj hadis Resulullah s.a.v., kada neko želi da prođe ispred tebe kaže spriječi ga je. Između tebe i onog mjesta gdje sjediš čini je naprijed nimalo, moraš on da trči za njim da ga ufatiš. Od Boga mi ja sam vidio i takvi scene. Načisto on uopšte ne gleda što što je čovjek 10 metara ispred njemu trči da ga ufati. Sim, to nema nikakve lok. Al znate da je to dobro citiran hadis. Dakle, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve rekao spriječi onoga ako hoće ispred tebe da prođi, pa ako se on kaže ne, ne odvrati, znači kaže Onda ako treba da se boriš sa njim, bori se sa njim je on šetan. Jer onaj ko vidi šta, da ti klanjaš, ti mu stavio ruku, a on namjerno hoće ispred tebe, on hoće da te bih uzuri. On je onda šetan u kojemu ljudskom obliku? Jer znamo da imamo šetane u nama nevidljivom obliku, imamo šetane u ljudskom obliku. Čovjek koji počne raditi što ne valja, postaje šetan. Dokle god se ne prođe šetanska posla, i hvala Bogu da se može proći. Tako da ovaj... Ova tri hadisa govore, vidjelstvo, u prvom hadisu se spominje da Resulullah s.a.v. je klanjao, a ispred njega nije bilo ništa. U drugom hadisu se spominje da Resulullah na Bajrame izlazio i naređivao bi da se iznese jedno koplje. Čak evo ovdje u komentaru Hafiz ibn Hajar al-Askalani kaže, razlog što su uh, ashabi nakon Ebu Bekr, Omer, Osman, zašto su uzmali to koplje? Kaže, radi bereketa jer je Resulullah iznosio taj, to koplje pa su i željeli da da imaju bereket, bereket toga. Ja sada, u ovom trećem hadisu, se kaže da je Resula, sallallahu viselem, klanjao jedne prilike i da je ispred njega bilo koplje. da znate, ono što vam stalno govorim, onaj ko vam kaže vratimo se hadisima, ima problem. Zašto? Jer će se on samama vratiti samo hadisma koji njemu odgovaraju. Ako hoće da pravi probleme u džematu, on može kazati nema namazabe sutri. I zaista imate hadise Resulullah s.a.v. Gdje Resulullah kaže, prenosi se od ime Nomera gdje je rekao La tu salli ila ila sutra. Gledaj, sad, da se vraćaš samo hadisu, da se ne vraćaš nekome ko se bavio hadisma pa ubohatio sve hadisa. Kaže Resulullah, nemoj klanjati. Šta znači nemoj? Znači nema namaza. Kaže Resulullah, latu, tu salli, nemoj klanjati. Zabranim ti namaz. Ila ila sutra. Osim u... Ako imaš sutru, imaš, zabijos nešto ispred, ili si za nekog stuba, ili iz nekog zida. A sad smo evo Buhari pročitali hadis da je Resulullah s.a.v. klanjao, a ispred njega nije bilo ništa. Čak ima u, kod Ahmeda, u Musnedu Ahmeda ima Ahmed ima s.a.v. Resulullah je došao, ono dolina što kažu, pukla, on je stao na sred doline, pukla dolina, ništa ispred sebi nije stavio, ljudi za njega klanjao. I kad imaš hadis, na primjer, ne moj klanjati nego prema sutri. Onaj ko te uči i vrata hadisu, šta ti je napravio? Napravio ti je konfuziju. Jer te kada obuhvatiš ove hadise i kad vidiš da ima situacije da je Resulullah sallallahu alaihi sallam klanjao značiš, a onda će se vrati u lemi koji su pravnici. Šta će ti pravnici reći? Prvo što će ti kazati pravnici jeste da je sutra pohvalna. Da je to pohvaljeni sunnet, da čovjek ima nešto ispred sebi. I onda razumiješ da hadis koji su prenešeni, čak imate kod Ebu Davuda, kaže, men sallam inkum feliu sallila sutra, kaže Resulullah kod vas, klanja namaz uopće. Neka kaže, klanja prema sutri. Ali evo u Buhari je hadiz da je Resulullah klanjao ovaj. i mimo sutri. Dakle, to je nešto što je pohvalno. Dakle, namaz je valjan, ispravan, ostavljena je jedna pohvalna stvar koju nije čovjek morao uopće da uradi pod obavezno. Čak ima i s tetiru fi salatikum, U bi bisahem, kaže Resulullah, stavite ma bilo što, koplje, koplje, strijelu, strijelu, stavite bilo što ispred sebe kad ste u namazu. Dakle, ovo bi vas zamolio. Kod gotvam, kaže, ima hadis. To isto kad mi neki dan ova moja studentica kazala, neki je sunet, Resulullah s.a.v. Kaže, kaže, vidiš Hafiz to, kaže, ne primjenjuje taj sunet. Ja kažem, ima možda hiljad sunet tako ja ne primjenjuje. Allah me uputio. Ali nije odredeba da ti meni govoriš, normalno ja sam tu u sebi rekao. Jer mogu bi sam dobiti još jezika da sam ne dovoljio što prigovolju. Bako sam se zadovoljio s Dosta ne primjenio. Ja kažem u pravsi mnogo je suneta tako je bi. A gledajte šta je. Ko vam kaže vratimo se sunetu Resulullah sallallahu alaihi sallam. Reci brate šta kaže ulema o teme. Je su ulema istražili to pitanje. Pa nam rekli ovo je farz. Ovo je jer po ovome hadisu ne moju klanjati doli prema sutri. Znači sutra je onda vađi obaveza. I uzmeš još dva hadisa tri koje govori a ima još pet. Ja znači ljudi posvađa, treći te isklenju nisi pred sebe ništa ima. Namasti nije valja. A ti što ste slušali brate, mi smo bili na halki u Tabačkom meštu u, u Buhariji, te je volan hadis. Da Resulallah sallallahu alejhi ve sellem klanjao, ispred njega nije bilo ništa. Ni zid, ni sutra, ni ništa, znači prazno. I hoćio još jedan detalj koji je vrlo bitan. Jer mi sada izbjegavamo da ostajemo na zajedničkim molaj, da zikru i za namaze, izbjegavamo da klanjamo sunnet. Jedan od najjačih argumenata da se sunnet klanja u džamama, znate je draga braćice i sestri? Raksa koja je bila dominirajuća vrijeme Resulullah s.a. a vezana je za ovu sutru. Kaže, kad bi se završio farz namaz, prvo što bi azhabi uradili, ako ima namaz, no, iza ikindije nema namaz, ali tako, iza sabaha farza nema namaz, klanjate dva farza i završeno. Međutim, u podnje namazu, u akšamu namazu, u jaci namaz šta bi radili azhabi? Kaže, ko bi ušao u poslanikovu džamiju, a klanje i za Resulullah, vidio bi da su svi azhabi zastubova poslanikove džamije klanej u šta sunnet čak bi neko mislio da kad uđe u džamiju da je namaz gotov jer bi klanjali prije nego što farz nastupi znači kad uđu u džamiju klanej u tehijetun mescid klanej u četiri rekjata a ne da čekamo pred džamijom da nastupi farz namaz pa da uđemo ne uđemo u džamiju klanjam dva rekjata odmem od sebe to vrijeme da Allaha spomenem da kaže ashabi ulazli u džamiju onaj ko bi ih vidio mislio bi već gotov farz A onaj ko bi ušao kasnije, šta, zbog toga što su klanjali kasnije, mislio bi gotovi farze. Iz te prakse, i vi vidite kod nas stari ljudi, obično neće da klanjaju na isto mjesto. Zato što se prenosi u vjerodostojnim predajama da će nam svako mjesto biti svjedok na sudnjem danu. Ako može da se pomakne, za, za, stopu jednu, pomakne se za stopu jednu od onog mjesta na kojem je klanjalo. To nije svako. Sjećam što me dresam u jednoj od ovih naših čačijskih džamija, ušao i sjeo, eto, Allah za šanu dao da mi jednom dođemo u medresu, mi opično ganjamo u zadnji moment da uletimo, ko momčić je bil 15-16 godina, ja i Abba ja, buđimo, mi sjednijemo na jedno mjesto tamo gdje opično žene klanjaju, mi sjednijemo, čekamo hudbu. Kad ulazi jedan hađer, kaže, vidimo puši, puši, gleda u nas puši. I na kraju njemu pučuje film, kaže, pište odadle, što ja će... Kaj, ja tu, kaže klanjam 30 godina vas dvojica magaraca došao i umije kaže pola sata ranije dođem kaže a mi došli malo rani znači imate kod ljudi nekada pozitivne nekada one stvari koje nisu dobre pomače se sa mjesta gdje insan klanjao i gledajte obavite isunetu džami pogotovo nemojte ashab znači kada ulazi čovjek u džamiju vrijeme resula kanu jeb, yebtedruna sawari što prvo kaže išti sa stuba da klanjate hietul da klanja sunnet tako kaže naakon farza namaza kaže šta bi uradili, kaže razišli bi se s onih mjesta gdje su sjedli i kaže iza stubova bi iza stubova bi stali da obave još dva rekjata ili, ili, ili više na file koja je predviđena za to vrijeme. Ovde ova ovaj, ovaj, ova tri hadisa draga braćo i sestre nam govori još nešto uvijek je dobro kada si u džami koja je široka i prostrana, imam mi hvala Allah prostranih džami stavi nešto ispred sebi lakše je svakome ko prolazi ispred sebi staviš bilošta što, staviš jakno, staviš bilo što, bi, čisto da imaš nešto što ukazuje da ti u tom trenutku planjaš. Zbog toga Ulema kaže potvrđeno je, pohva, potvrđena je pohvalnost da se nešto stavi ispred sebe. Zašto? Lekše je onom insanu koji prolazi ispred tebe. Pogotovo ako još možeš nešto staviti, neku torbicu ili nešto ima sasvom, stavi to ispred sebe. Zašto? Da bi, da bi ljudima lakše je bilo. Drugo, što se isto iz Hadisa uzima, jeste ovo što suplementi ashave da su uzimali to koplje koje je Resulullah s.a.v. zabijao prilikom Bajram namaz, jer se Bajram namazu u principu uvijek klanjao na Musali. A Musala je jedna, jedna, jedna, jedna, hajmo reći, jedna ravan u Medini na koju su izlazili plementi azhavi da klanjaju sa Resulullahom i muškarci, žene. Čak im je bilo naređivano, naređivao nam je Resulullah s.a.v. da izvedemo sve svoje ukućane. I muške i ženske. I djecu. Znači, da su doslovno svi izaći Na taj dan da se... U, u hadisima se spominje nešto što mi danas izbjegavamo. U hadisima se spominje da je Resula obrazložio razlog što treba da izađu i žene i djeca i sve. Kaže da, da svjedoče dovi muslimana. Istoga u lemu uzma šta? Kad se skupi više ljudi na jednom mjestu. Nas je sada ovdje sto, na primjer. Allah je kaže, toliko plement da će da, da se barem jednom od nas primi dovo. Znači, čak kaže ulema nekada kada vas je četrdeset čestitih muslimana, vjerovat je da će Allah jednu barem jednom primdo. Ovaj, ova sutra, i time ću ako Bog da završit samo, jedna misla koju želim, eto, vrti mi se, vrti mi se čitav dan u glavi. Setere u arapskom jeziku, draga, braću i sestre, znači i pokriti. I blago li onom insanu koje je svjestan a od Allahovih imena je sitir. Čak ima, spominje se u jednom hadisu, da je Resulullah s.a.v. rekao, inna Allah haijun sitir, zaista se Allah najviše stidi i pokriva. Kaže, juhibbu sitre, voli da se pokrivi. I zbog toga, jedan od pokazatelja teube, iskrenog pokajanja, je da se grijeh ne spominje nikome. Allah ga zna, pokrio ga je, ostavi ga ga je gospodar ostaje. Čim čovjek priča o griju, On kida onu perdu koju Allah stavio na taj grih. Pokrio te, gospodar, što što otkriva? Reći, gospodar, oprosti mi, ti to znaš. Moj trenutak slabosti. I ovdje hoću da, da ovo ovaj princip u životu vjerujete. Često naletimo na to da ljudi jedva dočekaju, tako mi gospodara nekad imam osjećaj, da ljudi jedva dočekaju da se neko česti tih ljudi, ili ljudi koji se Allah žalšanu dao da ih neko poznaje, jedva dočekaju da ima nešto loše, on je mod nadastavio odmah da iznesu u javnost. Da stavi na neku društvenu mrežu, da stavi u neke novine. Ka, e, on je takav. I do sada sam deset puta čuo za česte ljude u ovoj čarši stvari kojih ja poslije pitan kada je tako mi Allah nije tako. Zamestati. A e sad hoću sam samo hadise koje govore o tome, o pokrivanju, o pokrivanju mahana, o pokrivanju grijeha. Čak ima jedna predaja, ja sam je, kad, sam je, kad sam je pročitao, Stvarno mi je bilo onaj, kaže da je jedan od azhaba čuo od mladića jednog, kaže imam komišu koji stalno pije. a pa kaže, ali onu u kriomice, nije, nije da javno on pije. I kaže on tom azhabu, hoću da ga prijavim onima koji su zaduženi za javni red, je da da dođu kod njega. Kaže ovaj, njemu savjetuju ga, ali nemoju. I tada mu kaže, on kaže, ne ne, ja ću ga Kaže ovaj njemu čovjek, Ashab Resulullaha, sallallahu alayhi wa sallam. Za nekoliko konzumira vrijeme, to je deset godina, 20 za preseljenje Resulullaha, sallallahu alayhi wa Kaže, nemoj, brat, kaže taj Ashab. Kaže, ja sam čuo Resulullaha, sallallahu alayhi wa koji je rekao, men setara auratahi, ko sakrije sramot svoga brata. Kaže, setara Allahu, auratahu i umel tijame. Allah će pokriti njegove mane na sudnjem danu. Čak u jednoj predaj isto, isto se govori o pokrivanju mahana. Kaže, mensetera setere muslimen, men setere aurate mu'min, ko, ko sakrije sramotu nekoga vjernika. Kaže, fekeenne me stahja me uudeten ti tavriha. I što šta je najgore bilo prije dolazka Resulullah da su ukopavali onu žensku djecu. Kaže Resulullah, onaj ko pokrije mahanu svoga brata ili sestri. Kaže, kao Resulullah kaže, kao da je oživio mrtvu onu živu zakopan kada se živa zakopa curca u pijesak kao da je nju oživljih Zbog toga ja vas molim od odgoja Rasulullah sallallahu alaihi ve selle jeste da pokrivamo mahan i danas nažalost pošto je svijet postao jedno malo selo dakle sve se naša çaršija je mala vrlo brzo se loše vijesti od uha do uha jel od usta do uh, usta, od uha do uha, prenesu sad pa sad. Šta imamo situaciju? Govorimo o časti i o obrazu ljudi i ne do ovog upadnjemo u ovog. Jer je Resulat s.a.v. rekao onaj, kaže, ko svom bratu otkrije neku sramotu, neka zna da će Allah otkriti njegovu sramotu i kaže da će ga obrukati u njegovoj kući. Allah će te u tvojoj kući obrukati. Kod onih koji su ti najbliži da te cijeni i da, da te poštuju. I ovo sutra, kada se govori o sutri u namazu, dakle nešto što se stavi ispred sebi. A sami glago setere znači pokriti. Mi kad stavimo nešto ispred sebi, šta kažeš ti im? Između tačke u kojoj stojim i tačke gdje na seždu Allah i Žalšanu padam je jedan put koji Allah počasti. Koliko ima ljudi neće past Allah na seždu? Na stotine, na hiljade, na desetine hiljade. Na milioni ljudi neće Allah pa. Tebe je Allah počastio da njemu padaš na sežu. Šta to podrazumijeva? Kaže Resulullah s.a.v. Onaj koga njegov namaz na odvrati od činjenja zla i razvrata, on kao da namaz nije niklanio. Svaki namaz mora insana u plemeni. I kada dolazimo ovdje, kada se odgajamo sa hadisima Resulullah s.a.v. Zapamtite, braće i sestre, jednu sramotu, a stalno, stalno mi šita. Neki dan sam saznao jednu sramotu. Hrenem da kažem, sjetim se, Subhanallah, gdje ću tako. Ja ne bih volio da je moja sramota, ja ne bih volio da se, da se čuji. Nego kad gotovo insane vidim, a vidio sam ga možda deset puta u tog dana. Svaki put kad sam ga vidio gospodar i mene, i njega uput. I vidim na njegovom osmijahu prema meni da ima Allah, žalješanu mu spušta nešto u taj odnos, da on razumije da se ja prema njemu dobro namjel. A mogu ga šta? Izvrvnuti u uglo, reći, on je to i to učinio. Ovdje je takav i takav. Njegova mahana nije moja vrlina. I zapamtite ono što nas u Lema uđe. Ničija, kad bi sav svijet sa mahanama bio, to ne znači da mi imamo vrlinu. Kad sav svijet ne bi namaz, to ako mi ne klanjamo namaz, znaš Allah pita za naš namaz. Ako vidiš da većina ljudi danas ne poštoje svoje roditelje, hoće li tebi što vrijeti da kažeš pa nije niko? Ne, tebi će Allah pita za tvoj odnos prema tvojim roditeljima. Ako vidiš da su danas ljudi postali sebični, Neće ti ništa koristi što ćeš kazati živio sam u vremenu sebišnosti. Trebaš ti bit nesebišan. Trebaš. Isto tako. Ako živiš u vremenu, a živimo u vremenu, iz dana u dan sve se više uvjeram. Ako živimo u vremenu gdje je ljudska čast, ono što mi zovemo obrazom, vraćujem se, čuvajte obraz, ja znam Allah, je mi situacija da su mi ljudi sa suzama u očima dolazili. I kaže im jedan od njih, tako mi Allah volio bi da me zemlja, kaže, proguta, da me nema nego da mi se to desi. Samo što mu se na šta? Na obraz. Čovjeku, vijedniku i vijednicu od više je drži do, do, do obraza nego što drži do duše što je u njemu. Nek izađe duša, nek obraz ostane. I to je razlika. To je razlika između nas i onih koji ne djelaju naše vrijednosti. Onaj ko ga je resula, odgajao, šta gleda? Gledam, tvoj obraz je moj obraz. Obraz tvoga djeteta te obraz moga djeteta. Ako tako ne doživljavam, i ne samo to, čak obraz nemuslimana je kao moj obraz. Ja ne smijem potvrti ili obtužiti ili udati na čas nemusliman. Vi znate da nas Resulullah s.a.v. naučio to. Na sudnjem dan doći ljudi nemuslimani i tužiti Allahu muslimana. I kaže, ništa im neće pomoći, ali sve dobrih dijela što musliman ima uzjeća. Ne do Bog ubio ga, ne do Bog udario ga, ne uklom njegovi metak sve će uzimati od tebe od dobra kojeg imaš, a njemu ništa ne koristi, nema imana, nema vjere u Bog. Ne možemo se primiti. I zbog toga, čak kažu i gore od toga, kaže, hajvanu kad udariš na hajvan. Stano čitamo na hadijsku, ušla je žena u džehennem zbog mačke koju je zatvorila. Zašto? Da je zatvorila insan insan bi lupo, galamio, iščupo bi se neka. A ona je zatvorla mačku, niti ju je pustila, kaže, napravila je mazvuma, jel onome u kome uče hajvana, životinju koja se ne može zaštiti od branta. Izbog zbog toga ja vas molim, i sestre, molte Allaha, reste gospodaru moj, ti si onaj koji pokrivaš vaš grehe, pokri moje grehe. Kaže Hasan al-Basri, da grijesi imaju miris, dva insana, muž i žena, ne pored jedno, jedno pored drugog mogli živjeti. Da grijesi imaju miris, ja nešto kažem smrad. A to se podrazumijeva. Da, da grijesi imaju, zašto? Sve moji grijesi, da se čuju, Ljud bi rekli, mmm, ti si opet ugrijo, se Allahove nusti. I pokrijete jednom i dva put, tri puta i pet put. Ja sam nam rekao i time ću završiti da je Hazreti Alija, kada su mu doveli onoga kradljivca, kad je rekao Hazreti Alija, kaže, kaže ukrao je, kaže, ocijecite mu ruku, kaže Alija, tako mi je Allaha, kaže, prvi put. Kaže, odvedite ga, ocijecite mu ruku, uko je veliki iznos, od mu ruku, a kad se oporavi, kada ozdravi, kada se izliječi, dovete ga da ga još izdegenečim. Kaže, što? Kaže, je lažena, Allah. I nakon dva, tri mjeseca on je došao kod Alija kaže, ja sam sam došao da me izdageničiš. Kaže, Alija, njemu nije to. A kaže, molim te, recimo, kaže, kako si ti znao da ovo meni nije prva krađena? Tad je njemu, Hazreti Alija, rekao ovo, ovo što je odgoj Resulullah, kaže Hazreti Alija, brate moj. Allah nikoga ne izvrgne rugl prvi put. Pa čak ni drugi put, ni peti put, ni desiti. Ti se si sigurno sve granice prešao. Hate Allah doveo da mi na to bom kaznu. Izvrši. Insan učini gri, Allah ga pokri. Učini gri, Allah ga pokri. I Allah žalšanhu pokriva svoga roba. Dok on ne prevrši svaku mjeru u griješenju, onda ga Allah izvrgne i rugi. I tu se čuvajte još jedne stvari. Kaže Resulat sallallahu alaihi sallam. Kullu ummeti mu'afa. Kaže, čitan moj umet će biti oproštenom. Kogod svjedoči, la ilaha illallah, muhammadu rasulom. Illa osim. El muđahirun. Oni koji javno činje grehe, hvališu se time što on čini hne. Taj čovjek je sebi isključio iz one božije Božje milosti. Jer Allah ti nešto zabranio. Još ako učiniš, on ti oprosti. Ako, ako osjetiš u sebi kajanje i pokriješ to, ne ne kaže, ja javno činiti. Ja molim Allah za šanu da pokrije naše mane da pokrije naše grehe. A'udhu billahi nashaytu ala rajeem, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala seirina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahibi ajma'in. Gospodar naš počasti nasa nemoj nas po Gospodar našo prasne na gnehe nemoj Najvećim te imenom molimo svako dobro koje od tebe moli molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla od koje je kod tebe zašto tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodar, molimo te čuvaj nas dok hodimo po zemlji. Pokrij naše sramote i grijehi, počas nas da iskreni robovi tvoji budemo. Gospodar, pomozi nas svakom dobru koje gradimo. Pomoz nas da ustrajemo u traženju znanja. Pomoz nam, gospodaru, da razumijemo vjeru kako treba. Počasti nas da prenesemo vjeru kako treba. I počasti nas da dok smo god živi, tebi na seždu padamo. Primi nas među svoje iskrene robore. Molimo te, gospodaru, da se ne zabavimo stvorenim nego tobom stvrteljem. Gospodaru, stvorio si nama sve na nebesima i na zemlji. Molimo da tebe vjerujemo. Da tebi na seždu padamo. Da za tebe srce vezujemo. Da tvoga milenika Muhameda, s.a.v. slijedimo. Gosp naša ruka uvije gornja budi, počasti nas da mi sadako redovno davam. Gospodaru sačuvaj nas od toga da naša ruka donja budi. Ali ako bude počasti nas da samo dobri robovi tvoji nama dadnu. Največim timenom molimo Gospodara da nikada loši nama usluge ne čini pa da i naša srca nedovolkog zavoli. Gospodaru molimo te da budemo u društvu čestiti, da preselimo sa čestitima da budemo proživljeni u društvu čestitima. Uvedi nas u džennet sa svojim idenikom Muhammedom sallallahu alejhi vesalam, počasti nas s njegovim društvom onako kako se nas počastio da se družimo sa njegovim hadisom. Subhana rabbike rabbil izati ma isfu Alhamdulillah Rabbil alamin al-fatih Assalamu alayka ya ya